Проте були і треті, малопомітні, впливові, багаті, такі як Марта. І Макар подякував Богу за те, що роздивився у гладкій тітці з обвислим задом немалий діловий потенціал. Марта зробить його нардепом. Та що більше спостерігав за народними обранцями, то ясніше розумів: ох, і марудне діло. Усі депутати логічно розпадалися на дві кубки: перші політиканствували все життя, постворювали партій, дехто не одну і все заради того аби брати гроші за лобіювання в парламенті чужих інтересів. Другі – таку важливу справу чужим не довіряли, тож відстоювали власні грошові інтереси персональними депутатськими картками. Ну, певно, були й треті – справжні. Та хіба їх розшукати у мінливій депутатській юрбі? До заповітної мрії стати багатим і незалежним тільки два шляхи зануритися в політику по тім'ячко, щоб врешті прибитися до більш-менш значущої партії, разом із нею влитися в парламент, або мати власний бізнес. Тоді партії самі приповзуть. Макар, хоч у кишенях вітер, схилявся до другого варіанту. Мати власну справу розмірковував. Нормальний хід. Скоріше без Сердюк повернувся, цідив. Но без Сердюка усі смикання коту під хвіст. Однієї такої темної години Макар допізна засидівся в депутатському офісі на пару з сердюковим іміджмейкером Ромою Шеллером. Шеллеру обробляти одкровення шефового тестя Макарові не сила у Мартині Пазурі. Ото й толклися. Зголодніли, замовили піцу, видудлили пляшку з депутатського сховку. П'яний Шиллер Умостився у шефове крісло, Хитався, дивився Крізь механіка скляними очима. Макаро, Не ображайся, Але ти... Ти, сука, Курка. Догнав Навіть не півень. Півень хоч курку Трахає, а ти... А ти – курка. Тупа посередність, що вірить у власні куці крила. І її за оцю віру трахають усі, хто тільки може. Що ти тут шукаєш, чувак? Чого сподіваєшся? Ти не полетиш. Ти ніколи. І оця посада, шеф, Оце все не допоможе, повір Помиляєшся, Макар ледь стримав лють Я? Ха, ніколи, запевнив Шиллер Невже? І коли зрозумів? Коли писав книгу під диктовку Сердюкового тестя? А як воно бути літературним негром старого? «Крила відростають?» Півпляшки шотландського віскі не минулися. Макар втрачав пильність. Рома Шиллер нервово смикнувся, одним пальцем намалював у повітрі. «Но-но-но! Та що ти знаєш?» «Спеціальне завдання!» «Стратегічно важлива інформація! Таємні джерела! Блін! Ой, як же мене дістав цей маразматик! Коли ж він уже сконає виродок?» Рома Шиллер схлипнув, упав мордою на стільницю нардепівського стола і відрубився. П'яний Макар ледь зіп'явся на ноги, Зміряв іміджмейкера з звірячим поглядом і вже хотів був податися геть, та наштовхнувся очима на фото на стіні. Зі світлини посміхалася шефова сім'я. Гладка дружина Євгенія, син Макс, якого так кохала Люба. А ти без добра сказав механік Максові штовхнув Шиллера, тицнув пальцем у світлину. А ти Максову тілку мав? А я тобі скажу. Ти ніколи. А я мав. Спочатку я, а вже потім Макс. Люба. Пам'ятаєш, шукали її минулого літа. Думали, потонула. А вона поїхала. Мабуть, не змогла після мене з Максом. Гикнув, виматюкався. Погано ти мене знаєш, Шиллере. Рома Шиллер тільки захропів у відповідь. Макар плюнув іміджмейкеру під ноги, поплентався геть. Курка! Зачекай, дурний йолопе. Ще будеш дупу цій курці цілувати. Наступного ранку Рома Шиллер уїдливо зиркнув Макарові вічі. «Поважаю! Поважаю!» «За що?» – Макар не міг пригадати – що такого особливого бовкнув учора шилеру? Голова розвалювалася. Ну, мужик, макар зиркнув на світлину на стіні, напружився. Тобто, ти ж не виробився вчора, як ото я? нахабно усміхнувся шилер. «О ти був не останній, з ким я вчора бухав!» – буркнув. І то правда. Вчора він ще багато чого встиг. Залишив п'яного Шиллера у депутатському кріслі, а біля депутатського офісу на Печерську, куди п'яному за кермо, викликав таксі. Поки тупцював на порозі офісного центру, ловив дрижаки березневої прохолоди, дурним бавився, роздивлявся автівки, вибирав, яку би хотів мати. Ні, Мерседеси, Лексуси, Бентлі та Мазераті для людей без фантазії. Він купить витончений, елегантний Ягуар. І Марті в ньому Місця не знайдеться. І придуркувати Рома Шиллер зійде заздрісною слиною. Коли поряд загальмував іржавий ланос, так всі викликали, навіть образився. О, цирк. До цирку. Їхав, дратувався. Чому кляте життя щохвилини нагадує? Знай своє місце, хлопе. Подивимося. Вийшов біля підземного переходу, почволав у бік мартиних апартаментів. Та раптом на парапеті біля цирку побачив худе дівча з червоними від помади губами. Сиділо собі гризло насіння, наче не ніч, білий день. А, ось ти й нарвалася, сучка. Макар устиг ступити лише кілька нетвердих кроків, коли дівча підхопилося, гайнуло у підземний перехід. А, рятуєшся? Не вийде. Хмільна лють у скроні. Слідом біг. Вискочив на поверхню біля універмагу Україна. Де? А дівча спокійнісінько стояло біля фургончика з шаурмою. За петитом жувало грубий бутерброд, з якого стирчали стрілки зеленої цибулі і залишало червону помаду на скоринці черствої булки. «Зараз! Зараз я тебе нагодую, паскуда!» Хитався, суну, зі спини підкрався, ухопив дівча за руку. «Но!» «Привіт, красуне!» «Що надо?» Дівча відреагувала миттєво. Колінкою механіку в пах, бутербродом у пику. Він сміявся, як дурний. Не відпускав малу, смикав до себе. «Що надо?» «Тебе, сучко мала, забула, як минулої осені твої другани мене у під'їзді розділи». «А хто мене туди заманив, а? Згадала? Лягай, стерво, отут я тебе...» «Та без проблем, у мене сифіліс, поділюся безплатно». «А, відмазуємося, не допоможе падло вокзальне». «Саня, а у неї справді сифіліс?» – почув за спиною. «А може вже й снід?» «Може й снід!» – підгавкнуло дівча. Мені впадло перевірятися. Механіко зернувся. З пащі яскраво освітленого фургончику на нього дивився Фома. Фомін? Ти? Макар так здивувався, що й про малу хвойду забув. Розімкнув руку. Пішла геть. Дівчина не думала тікати. Роздратовано кинуло зіпсований бутерброд на асфальт. Олегу, зроби ще один. Макар спонтеличено кліпав. Олег Фомін, одногрупник із політехніки. Якого біса він тут? Патлате зарозуміли, у вище від нього гонор хвилями розходився. Усі лузери. Він один правду життя знає, хай інші горбатяться. Фомі народу інше написано. І хіба у цьому фургончику фомі щастя? Хвацько ліпив із черствої булки нову смакоту для привокзальної хвоїди. Усміхався Макарові. Ти як? Круто. Диплом пишеш? Диплом? А, ну так. Хтось пише. Макар уже забашляв. «А ти?» «Написав. Не проблема. А наші кажуть, ти у шоколаді? Колеса маєш?» Макар засміявся придуркувато. «Колеса? У їхній групі колеса мали всі, хто хотів!» «Блін, Фома, давай, за зустріч!» Фома кивнув. Простягнув бутерброд малій Скажи Араму, я зачиняюсь До дівчини Зачекай Макар знову ухопив малу за руку Де ті козли, що мене? Саня, не наривайся Порадив Фома Не наривайся, бо точно трахнув Вигукнуло дівча Спокійнісінько пішло геть Фома, що за фігня? «Якого біса ти оцю паскуду захищаєш?» Ліз у фургончик, дивувався. «І що ти взагалі тут робиш? Хіба ми на це вчилися?» «Горілка після віскі?» «Нормально. Тісний фургончик без вікон. Капсула космічного корабля. Усе, що ззовні, цікаве, але другорядне». Вижити би тут, усередині обмежених залізними стінами, смердючих від пересмаженої олії, паскудних апріорі трьох квадратних метрів сумнівного прихистку. А ти як сам? Та нормально, Фома, нормально. Півтори штуки баксів зарплатня, тачку купив, кіасі їд, живу тут неподалік. Біля цирку, вихвалявся горделиво. Давно мріяв утерти ніс колишнім друзям. І де ж це зараз платять півтори штуки? А, неправильне питання, Олежику. Інші помічники нардепів і штуки не мають, а я? Ти, помічник депутата? Кивнув із гордістю. «Що, Фома?» «Ха, ще липи від прикрощів звело!» «А ти? Блін, я очам не повірив. Ти і шаурма. Лажа, чувак!» «Не скажи!» Фома знову налив. Підняв пластиковий стаканчик. «Зате не На «Хто ти тут? Хазяїн?» «Не тренди. «За нас!» «Та пішов ти!» Макар хитався. «Ти мене шісткою назвав?» «Чувак, ти мене назвав шісткою!» «Саня, а хто ти?» «А ти?» «Я?» Фома перекинув стопку. «Я в нормі!» «Накрав тут трохи у Вірменів!» На літо автомийку відкрию на Деверзе. Батьки мені півбудинку відписали. Жити можна. Головне, двір великий. Для автомийки саме воно. Мийку? Чи не фонтан? Власне діло, Саня. З власного діла мене ніхто не вижене. І роботу шукати не треба. Наші тепер тільки те й роблять, що резюме розсилають. Голяк, Саня, нікому не потрібні. А власне діло це перспектива середній клас. Зрозумів? Єдиний шлях. Так що я в нормі. А ти накар тільки відмахнувся. Теж мені відкриття. Оп'явся у Фому тьмяним поглядом. «Козел! Чого не захлинаєшся від заздрущів? Наче своєї шаурми об'ївся!» «Чувак, я не шістка! Ти зрозумів?» «Ні, воно усе нормально, Саня. Не шістка, не шістка. Ще по одній?» «Та пішов ти, проверняков механік, і сам пішов». Оце завтра твоєї шаурми тут не буде. Побачиш, хто тут шістка. На вулиці віяло весняними пахощами. П'яний макарч валав до печери, де на нього чекала страшна звірюка мартазавра. Бурмотів дивне. Мегіка, блін, придурок. До кінця життя ті автівки митимеш. Не для того я з Костянтинівської від Гоцика з'їхав, щоб шаурмою блювати. Згадав несумне життя на Костянтинівській. Засміявся недобре. Що, Гоцику? Це ж і тобі час роботу шукати. Універ усе? Фініш? Йолоб! А Люба раніше за нас і з тобою зрозуміла. Треба звідти забиратися. Чи мати клепку в голові? У мене клепка є. Я Марту твою. Мені Марта твоя. Усе. Згадав про Марту, скривився. Ти ще... За дев'ять місяців інтимного божевілля Марта жодного разу не бачила юного коханця таким трагічно п'яним. Приваландився посеред ночі, теліпає його, на ногах ледь стоїть. Упав був на диван та чогось підхопився, погрозив диванові пальцем, мовляв, «Такий ти увесь безпринципний» скрутився у кріслі. Марта була намірилася влаштувати розбірки в італійському стилі і навіть ухопила в руки стару чашку, яку не шкода було дзизнути в підлогу. Та сасунька, здавався радше побитим, а не п'яним. Совався в тому кріслі, супився. Марта відклала чашку, присіла перед коханцем на опочібки. Сашо, а я Ромі дзвонила, не відповідає. Ви ж ніби з ним працювали. Виробився. А ти? Я ділова вас зустріч сонце. Сама знаєш, діло на першому плані. Кохане, а які в тебе справи, що я про них не знаю? Макар надув щіки. Намагаючись вицядити із нокаутованого мозку бодай щось логічне «Власну справу планую розпочати», – сказав Зухвало «Автомийку відкрию для початку» «З власної справи мене ніхто не попросить» «Вийти погуляти до десятої вечора» Словом, діла не зіпсував. Марта стисла тонкі губи. А вже ревнивий і злопам'ятний. І коли ж він уже про того баклана забуде? «Коханий, я тебе обожнюю. Ти завжди мислиш перспективно», – обійшла гострий кут. «Ходімо, спаденьки. Марта тебе обніме». Ти мені про свої плани розкажеш. А що, як зможу, допоможу тобі? Сонце, коли вже ти втямиш? Лев, мені не потрібна твоя допомога. Мені потрібна ти. Ти тільки моя. І як після того його не любити? Оце би на руки свого сасуньку підхопила, До постелі донесла, Обцілувало би всього від маківки до п'ят. І що там Мадонна зі своїми хлопчиками носиться? У нас тут така любов, рятуйся. Твоя, коханий, твоя, спатоньки, А про справи завтра. На завтра доля тьху і макарову маячню хлопу в морду. Забудь. Тільки встиг відкараскати свідроме шилера, тільки проковтнув анальгін, аби дати міскам раду. А тут бліда партизанка Марта на порозі. Конспірувалася ретельно. Після ночей кохання на ранок мчала до своєї легальної домівки на Русанівці, щоби звідти на службовій машині уже до офісу Сердюка підкотити. «Там... там Макс!» «Макс?» Рому Шиллера підкинуло як гумового. «Блін!» «А ми віскар видудлили!» Уже біг до шефового кабінету. «А що сталося?» «Зараз запитаємо». Марта слідом до коханця обернулася. «Сашо, ти тут залишайся, добре?» Макар кивнув із полегшенням. «Безумовно». «Самі розбирайтеся з шефом і сином». Йому з Максом зустрічатися, жовчу захлинатися. Хіба забудеться, що Люба не його, не Макара любила, Макса. Папірцями обклався весь у роботі, медитував. Йому за своє думати, за своє. Та мимоволі їжачився. Чому Макс тут? Не мав би. Гордий. Дев'ять місяців тому, коли Макар отаборився у депутатському кублі, Макс Сердюк порвав із татом. Переселився у закапелок до Гоцика. Хоч і сліпому ясно було, не збирався з лиднями жити. А за кілька місяців на Костянтинівській і сліду Максового не лишилося. І Гоцика. Цікаво, що там у них сталося? До кабінету зайшла насторожена Марта. Сашо, Володимир Гнатович повертається. Чудово, і справді зрадів. Рома документи впорядковує, а ти швидко до ради. Перевір, чи не відсунули законопроект Володимира Гнатовича. Безумовно. Вилетів. У горлі лоскоче. Круто, що Сердюк повертається, і з ним механік скоріше зрозуміє, як із того зиск мати. А Макс, що про нього думати? Макс йому не перепона. Замкне серце і викреслить мажора. І спомини, і любу, і гоцика, і халупку на Костянтинівській, де вони плекали свій. «Космос! Йолопи!» Аби відчути космос, Макар прикупить космічний корабель разом із космонавтами. Ускочив до ліфту, у кабінці стояв Макс. «Добрий день!» Макс не відповів. Кивнув. Зухвало і зрозуміло, як здалося Макарові. Насупився. «Як справи?» – для годи запитав Макар. Макс знову кивнув, мовляв, нормально. Глянув на механіка. Макарові здалося, був би час, Макс неодмінно запитав би про Любу. «Не вийде!» «Замить ліфт, смикнеться і зупиниться!» І Макар встиг лише сказати «На все добре». Ліфт смикнувся і зупинився. Поміж поверхами. Макс нервово тицнув у кнопку виклику технічної служби і раптом запитав «Ти про Любу нічого не чув?» Макар не відповів. Хитнув головою «Ні». «А Гоцик де?» – запитав несподівано для себе. Макс усміхнувся недобре, пальцями по кнопках. «Люба», – сказав, наче й не почув про Гоцика. «Люба ставить такі незручні запитання? Тобі теж?» Макар почервонів до скронь. «Чого ти від мене хочеш, суко?» Розвів руками, мовляв, «не розумію». «Така в неї мрія чудна була», – вів далі Макс. «Андріївський впорядкувати? Бруківку вкласти рівно?» «Ну і на кого лишила Андріївський?» Макар згадав, як вони з Любою й Гоциком вешталися узвозом, шпорталися на розбитій бруківці. Було. Може, він колись... Ліфт смикнувся, зрушив з місця. «Побачимося», – пробурмотів увічливо. Макс не відповів. Кивнув, пішов геть. Механік вишкірився у слід. Хоч подивися своєю пихою, покідьку. А в люби першим був я, а не ти. І в татуся твого першим стану. От побачиш. Володимир Гнатович Сердюк повернувся в Україну наприкінці березня 2009 року з енергійним бажанням спрямувати власні справи у політично небезпечне русло. Тож помічникам не ставало часу навіть згадати про майже річне безтурботне байдикування. Цілодобово як ті білки.